Nu har ju du tjuvat och tagit en in vatten innan. Ja. Men du ska få tre andra alternativ. Ooh. Apotek Arnes Årsmust 2015. Mm. Permalat Kaffelatte. Mm, vet inte ens vad det är. <laughs> Eller, den, den här heter Enbart Exotic. Oj. Ja, det är svårt. Uh, den, uh, Espresso, sa du det? Ja, mm. den, den är ju redan borta eftersom jag har ingen aning om vad jag förväntar mig. du är inte en chansare. Ja, men det, det får man väl säga att jag är om jag överväger exotika <laughs> Du kommer bli besviken. <laughs> <laughs> Okej, okay. jag... den sålde du bra ändå. <laughs> men då får du ju bli den år, årgången på musten där. Det är lite att det är årsmusten 2015. <laughs> ja. Är det julmusten eller är det påskmusten? <laughs> ja, det är åter att se då. Ja,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 God, god jul från oss på apotekarnas Så att det är en julmust då Ja eh, Du kan ju öppna den så kan jag hålla micken här Yes Nu är det igång Så lät alltså den Ska vi ha med det här ljudet också Tack Bra ljud ja. Och eh, kaffelatten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 det har man märkt. Ja, så att eh, nej, jag gillade ingenting förutom Gunilla Gunilla var härliga då. Jag Och, fick bra äh... betyg av henne också. Ja. Och, vad heter hon? Um, Anna Lena. Anna Lena. Hade du inte Anna hade du Göran Larsson kanske? Eh, Göran Larsson hade vi ja. Det inte Anna Lena suger kul. Jo det hade <laughs> vi säkert någon gång. Men jag minns, alltså jag så, som sagt, jag söper bort hela minnet. Förresten <laughs> var uh, <laughs> Ja. Alltså jag har inget bra minne överhuvudtaget Nej. Men jag minns Göran Och vi hade säkert anna -Lena också mm. På ett hörn Anna-Lena står på en gata Anna-Lena anna är en, en flata, flata. Ja. Just det uh, Vi kan tyvärr inte ge props där i bandet. Jag vet inte vad de heter Inte jag Nej. Moving on Snap Brothers, Just det. Snuff Snuff Brothers. Ja. Tack producenten tack, tack. Favoritfärg mm. Svårt, jag gillar frågan Men det är jävligt svårt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 det finns på DVD här ute i mitt vardagsrum. Ja. Om du vill låna med där hem. Ja, det kan jag ju göra. Eller så kan jag ju bara fi <här> fixa den på något annat håll. den uh, då, antar jag. Hyraren. Producenten där pekar figret. Hyraren. <här> <Nej>, den. Nej, men den gillar jag väldigt mycket. Den är, den är, jag får en bra och en väldigt dålig känsla i kroppen när jag ser den. Jag tror jag har sett den en gång. Mm. Men då tyckte jag var bra. Mm.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 det är många som säger att, att de upplever att Breaking Bad var exakt likadant. Vilket jag inte alls håller med om. Du har sett allt på Breaking Bad då? Inte allt, på men jag upp. har ju sett så pass mycket så att jag absolut är värd att ha en tanke om det. <laughs> ja. Så, Better Call Saul. Better Call Saul. Saul, väldigt, väldigt bra serie. Ser den, om ni inte har gjort det alltså. Då ska jag göra det för ett annat bra. Har du någon favoritlåt just nu? Mm, ja.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 du, du träffar dem direkt Och då börjar håna dig ja. Nej men eh, Ändå kan jag lägga till och sen, Men mycket sådana Ja, ah, Jag vet inte Nej, Ändå, det är din catchphrase Ändå Ja, vi går vidare Jag tycker om Du får vara hur generell du vill Oj. Jag tycker om eh, Erik valde till exempel ost mm, Men det är rimligt jag tycker om mina vänner framförallt, väldigt mycket. Jag tycker om min familj, nu blir det superklinjigt här. Jag tycker, jag vill tacka, nej vill... allsmäktige. Exakt. Jag tycker om sushi som sagt. Ja. Just nu tycker jag om sushi väldigt mycket. Jag tycker om musik, fan vad... Ja, det räcker som alltså med fem svar. Det är... Ja, men enkla saker...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 Jag tycker inte om när folk påpekar att jag säger ändå på slutet. Jag tycker inte om människor som har ett punchable face som, som, som verkligen ber om att bli hatade. Du kan få säga ett exempel här så blipar vi ut det sen. Oj. Vem har ett punchable face? Många alltså. Till exempel, vad heter han? Vad heter han? En Han har nog det mest punch på facet. För han, han tjatar fruktansvärt mycket om oväsentliga saker också. Ja. Sånt kan jag verkligen inte tycka om. Då alltså. går vi vidare till nästa fråga. Jag vill ha chans på... Mm. Jag vill ha chans på... Du har ju talat i åtskilda timmar om en viss kändis. Ashton Kutcher. <laughs> Nej, inte just i den här. <laughs> en, en viss kvinnlig kändis som nyss avslutade en franchise. Mm, Vad är det? Jennifer Lawrence? Ja. ja, men absolut, jag vill ha chans på henne. Men jag vet inte hur länge det hade hållit. Liksom. <laughs> du är så pass realistisk ändå. <laughs> jag, vill ha, jag vill ha chans på att lycka i livet. Det är jävligt viktigt för mig. <laughs> du tänker utanför boxen, här gillar det.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 <här> vi, <här> <här> vi bestämde oss Så här är det, vi var ute i hans stuga I äh, Årningskog Bodde han då mm. Med sin familj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 Det är en bra fråga. Det var... Över fem år sedan så är det preskriberat. Ja, då, då, då är det preskriberat för länge sedan. Du hängde inte med mussen efter du tog studenten. Nej, det gjorde jag inte. Ja, vi går vidare. Favoritsvordom? Fitta har jag sagt väldigt mycket nu. Det är, det är mycket punch i det, liksom. Det är det. Mm. Jag, gillar, jag, jag, jag svär ju hela tiden. Jag är...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 Tullbom och går av på mitten liksom. ja. Men bara så här superhemskt kliniskt också vill jag säga. Väldigt kliniskt. <laughs> och det ligger ju i två delar liksom. Och det blir världens aftonbladets artikel liksom. ja. <laughs> ja. men det, det är nog så annars så finns det ju andra sätt, sköna sätt att dö typ som när man är 85 och är jävligt trött och bara nej nu är det ska jag fan sova en tänkt. <laughs> ja. Det tråkiga svaret. Ja, det är tråkigt. Dramatiskt.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 och så mycket vi upp den då. Typ. Mm. Då skulle du skratta nu? <laughs> Nej men jag, ska, jag tänker bara säga, här. Oh, fan var bra. <laughs> Allt det kommer med också. Jag kommer inte klippa då till det <laughs> Tyvärr så får du nog göra så. Det, ja, men jag, det, jag, jag, det, jag hade velat framföra en låt här och nu. men. Det gör ingenting. Men uh, ska jag bara säga, Ska jag bara säga, spela. Du, du, du kan, du kan göra så här, så här. Woo! Fan var Fast är det inte lite roligare att jag bara...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 So what I keep 'em rolled up sagging my pants not caring what I show keep it real with my niggas keep it playing for these Hosea look, look clean don't eat wash it the other day what you lean on it give me some fiber jeans on it rolly joints bigger than King Kong's fingers Spoken the most with them, them, the singers you a class clown and if you skip for the day I'm with your bitch till you're great hey. It's like I'm 17 again peach fest on my face looking on the no case trying to find a hell of taste oh my god I'm on the chase Chevy it's getting kinda heavy relevant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 Roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party and roll one, smoke one. And we'll just have fun. Roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party and roll one, smoke one. And we'll just have in fun. Oh, vad bra det var. Och det var så jävla bra Så att jag på, nu skulle jag kunna bara skolpa alltså det, Tack mannen, det är så jävla bra detta Så att fan, Jag är helt mållös alltså. Men då säger vi så Tack och hej Tack tack